Aprilie spulberat Pista 7 Capitolul al șaselea Căzut din o zăpadă, dar altfel decât prima oară, parcă mai intim și mai duios. Ce-a fost să se albească de nea sa albir, ce-a fost să rămână negru, negru a rămas. Streșinile modele primit surțuri, o parte dintre părăuri, înghețară ca de obicei, imediat când va fi blândă. Sub acoperișurile strivite de zăpadă se comenta ca niciodată numai aventura doruntinei. Toți aflaseră acum despre prinderea aducătorului ei și cunoșteau câte ceva din cele povestite de el, dar și puținul acela fusese suficient pentru a umple lumea cu vorbe, așa precum cu un pum de boabe poți semăna un ogor întreg. În zilele acelea, numeroși curieri veniră din capitală ținut sau plecară de aici la centru. Se zvonea că va avea loc o mare adunare pentru a potoli odată pentru totdeauna agitația creată de falsa poveste a ridicării fratelui mort din groapă. Din câte se aflase, stresi pregătea un raport amănunțit care avea să fie prezentat cu acel prilej. Arestatul fusese izolat complet într-un loc necunoscut și era păzit cu strășnicie de orice ochi sau ureche străină. Acele fragmente din povestirea sa ce reușisere să răzbată în afară erau difuzate tot mai departe, transmise din gură în gură, prin aburul iscat de ger călătoreau într -ă dintr-un ținut într-altul și din han în han. Deși din pricina frigului oamenii se deplasau mai puțin în mod curios, zvonurile circulau cu aceeași juțeală ca și pe timp de vară. Ba chiar s-ar fi părut că, înghețate de cerul iernii, cristaline și sclipitoare cum era, deosebite deci de zvonurile de vară, zvonurile acestea călătoreau mai în siguranță fără primejdia de a fi deformate din pricina caniculei a moleșelii și a creierului înfierbântat. Totuși, asta nu însemna deloc că rămâneau neschimbate, că nu se umflau, că nu-și modificau contururile în timpul deplasărilor zilnice. Și de parcă nu s-ar fi mulțumit numai cu atât, oamenii spuneau, Ai răbdare, vei auzi altele încă și mai grozave." O, Doamne, ce ne-a fost dat să trăim!" și opteau înainte de a se despărți. Așteptau cu toții adunarea cea mare, când avea să fie clarificată punct cu punct întreaga poveste. Se spunea că la ea va veni nobilimea din întreg principatul, ba chiar din toate principatele arberului. Erau voci care afirmau că va fi prezent însuși prințul. Altele șopteau că la adunare aveau să sosească în alți prelații ai bisericii bizantine, Ba, de ce nu, spuneau unii de sigur, mai puțini ar fi putut veni însuși patriarhul. Pentru că, contrar celor știute până acum treburile au luat o mare amploare, veștile au ajuns până în capitala universală a Bisericii Ortodoxe la Constantinopol și se știe că, pentru asemenea lucruri, acolo nu există iertare. În alții prelați bizantini au fost extrem de neliniștiți, ba chiar se zvonește că aflase chiar și împăratul, care la auzul nu dormise o noapte întreagă. Pare se că lucrurile erau mult mai, mai grave decât păruseră la început. Nu era vorba dacă apăruse sau nu un strigoi sau orice altceva asemănător, fapte pe care biserica le o săndise și le va o în vecii vecilor. Nu. De asta dată se vorbea de ceva mult mai important, ceva ce, ferească-ne Domnul, zguduia din temelii Biserica Ortodoxă. Se vorbea despre apariția unui nou Hristos, Văleu, țineți priscul priceptu, un nou Hristos, pentru că până azi un singur om s-a ridicat din mormânt, Iisus Hristos, iar aici a fost cât pe ce să aibă loc o profanare de neiertat. S-a crezut în învierea altuia, deci în existența ai doi cristoși, deoarece dacă astăzi o să accepti că un altul a putut face ceea ce a făcut Isus, mâine vei fi convins că acest al doilea Isus poate fi rivalul primului, Doamne ferește. Nu, în zadar, Roma Vrășmașe aștepta să vadă cum va fi rezolvată povestea aceasta. Cu siguranță că preoții catolici exagerează mai mult ca oricine istoria învierii lui Constantin, așa încât să aibă prilejul să aplice bisericii ortodoxe lovitura de grație, acuzând-o de erezie nemai văzută. Iată de ce treburile se încurcaseră nemaipomenit și se vorbea despre un război universal al bisericilor. Se zvonea chiar că înșelătorul care o adusese pe Doruntina nu era altcineva decât un agent al bisericii de la Roma cu această misiune. Alții mergeau și mai departe. Se spunea că însăși Doruntina căzuse în plasa catolicilor, acceptând să-i slujească. Doamne Dumnezeule, ce ne-au durechile, se minunau oamenii. Iată deci cum stau lucrurile!" Dar biserica ortodoxă din Bizanț, care pentru asemenea fapte nu iertase nici patriarch, nici împărați, prinsese până la urmă firul mârșeviilor și avea să clarifice în curând totul. Dușmanii ei or să rămână cu buza umflată. Așa vorbeau o parte dintre oameni, alții dădeau îndelung din cap. Nu pentru că n-ar fi fost de acord cu cele spuse de ceilalți, ci fiindcă se îndoiau ca nu cumva zvonurile despre ridicarea din mormânta lui Constantin să aibă de a face, depășind cadrul intrigilor și rivalității dintre cele două principale biserici ale lumii, cu un dat misterios ce tulbură când și când ca o miasmă mințile oamenilor, îi face să-și piardă rațiunea, îi răscorește îndrept îndreptându-i maci și orbi spre dincolo de viață sau dincolo de moarte, deoarece după ei viața și moartea îl învăluie pe om necontenit și, așa cum există moarte în viață, așa hălăduiește și viața în moarte și apoi iar viață în moartea din viață sau altă moarte în viață din moarte și așa mereu, la nesfârșit. Destul, ziceau primii, ne-ați încurcat mințile cu toată harababura asta, nu puteți vorbi mai clar? Și atunci ceilalți încercau să explice mai clar, grăbindu-se deoarece simțeau cum negura le acoperă iar argumentele. Deci, reluau ei falsa ridicare din morția lui Constantin, n-avea nimic de-a face cu el și nu acolo, la mormânt, în cimitiri, s-a născut povestea asta, ci în însăși conștiința oamenilor, cărora le-a venit pe semne timpul să se bălăcească în amalgamul de viață și de moarte, la fel cum îi cuprinde uneori nebunia colectivă. Dorința aceasta apare, deci, când la unul, când la altul, ca o epidemie răspândită de vânt, îi cuprinde pe toți până ce se transformă într-un iureș spre orgia comună morții cu vii. Doamne, nu ne lăsa! iar oamenii, minte scurte cum sunt, n-au habar în ce groaznică beție se avântă pentru că îi cuprinde pe toți realmente dorința de a-și îmbrățișea încă o dată morții, asta însă trecător și întotdeauna după acea rătăcire. Să-i vezi venind și amestecându-se printre noi și apoi să te ții urgie. Uneori e greu să te înțelegi cu un bătrân de 90 de ani. Gândește-te cum va fi cu unul de 900 de ani. De aceea, pentru Constantin, ca și pentru vreun altul, ce va încerca să revină la viață, învierea va fi scurtă. Tu eu am puțină treabă la biserică, deoarece viața lui de mort acolo își are rostul în mormânt. A fost o vreme când se spunea că vii și morții trăiau împreună, oameni și zei de valma, chiar se întâmpla să se și însoțească viu cu mort, dând naștere unor făpturi ambigue, dar asta s-a petrecut în timpurile de barbarie și nu, ma, nu va mai fi niciodată. Cei care auzeau astfel de raționamente și preferau să gândească mai simplu, spuneau că dacă ar fi fost vorba despre dorința de reînviere, n-ar fi fost nevoie să se convingă sau să-i convingă pe alții că reînvierea e ceva fast sau nefast, pentru că acesta e un fapt care nu depinde de nimeni. La urma urmei ziua Apocalipsului va fi decisă de Dumnezeu, ziceau aceștia, și nu de altcineva. Deci, cu atât mai puțin probabil, să o anunțe un mort și nu do Dumnezeu însuși. Tocmai aici rezidă răul zvonurilor despre învierea lui Constantin, răspundeau alții. Învierea lui a fost interpretată ca un semn, ca un semnal anunțând înaintea Domnului Apocalipsul. Și aceasta-i învinuire pe care biserica de la Roma încearcă să o aducă bisericii ortodoxe, că permisese răspândirea scornelii despre venirea Apocalipsului. Acum însă lucrurile aveau să fie puse la punct. Biserica bizantină nu s-a lăsat surprinsă. Stresii descoperise până la urmă, marea înșelătorie și în curând toată țara, ca să nu mai spunem toată lumea de la Roma la Constantinopol, avea să afle adevărul. Cu siguranță că stresii va fi decorat Iată, la rap, cine știe ce ne vor auzi urechile, repetau oamenii Nimeni nu mai vorbea decât despre descoperirea cursei în care căzuse Doruntina Doar bocitoarele nu-și modificau nici cu o iotă bocetul Ziua... Sosii și ziua morților, toți își făcură vizitele obișnuite la cimitir, iar ele îi lăjeliră pe Evranai cu aceleași cuvinte ca și ultima oară. Constantine, fiul meu, unde-i jurământul tău să-mi aduci pe Doruntina să văd iar în ochi lumina? Stresii zâmbea enigmatic atunci când era informat despre toate acestea. În ultimul timp era tras la față și palid. După părerea voastră, ce este besa? Îi întreba pe prietenii lui Constantin, cu care stătea îndelung de vorbă. Ei se priviră unul pe altul. Erau patru flăcăi. Șpendii, Milosao și cei doi feciori ai heilor. Aproape în fiecare după amiază, stresi mergea la hanul nou să-i întâlnească acolo unde cei patru obișnuiau să-și petreacă timpul, încă de pe vremea când Constantin era în viață. Cei care îl vedeau pe stresii cu ei din cap mirați. Unii ziceau că îi întâlnea în interes de serviciu, alții din potrivă că doar așa ca să-și treacă timpul. A terminat raportul, spuneau, și acum se relaxează. Iar alții ridicau din umeri. De unde să știm noi de ce stă cu ei? Ăsta e stresii, greu de ghicit. Niciodată nu poți ști de ce face un lucru și nu altul. Deci, ce este besa după părerea voastră sau, mai bine spus, ce credea Constantin că e? Cei patru prieteni care suferiseră mai mult ca oricine la moartea lui Constantin, care îl considerară mai ceva decât un frate, care și acum după trei ani vorbeau despre el și se gândeau la el, încă mulți îi spuneau jumătate în glumă jumătate în serios, discipolii lui Constantin se priviră unul pe altul pentru a doua oară. De ce îi întreba Stresi despre astfel de lucruri? Nu-l accepta răușor printre ei pe căpitan. Întotdeauna îl trataseră cu răceală, încă de pe când Constantin era în viață, dar în ultima vreme de când Stresi începuse să se ocupe cu deslegarea misterului înapoierii Doruntinei, răceala a devenit gheață, ajungând la limita ostilității. Primele încercări ale lui Stresi de a se apropia de ei se loviseră de această ostilitate. Apoi, însă ciudat, își schimbaseră complet poziția și și a căpitanului. Deștepți mai sunt flăcăii din ziua de azi și oamenii duminică la biserică. Cuvântul acesta a fost folosit și înainte vreme, urma stresii, dar sensul care îi se dă în ultimul timp e aproape nou. Eu l-am întâlnit de câteva ori la judecăți. Cei patru stăteau gânditori. În după amiezele și serile de dinaintea morții lui Constantin discutaseră cu aprindere despre multe, dar discuțiile despre Besa fuseseră cele mai îndrăgite și nu fără temei. Ele se legau de la sine de altele, erau dintr-un punct de vedere esența lor. În urma avertismentului arhiepiscopului adresat familiilor lor, pe când Constantin era încă în viață, deveniseră mai atenți la cei din jur, dar acum ce le mai păsa acum când Constantin, idolul lor, nu mai era printre ei? Și apoi stresii, după cum se părea, le cunoștea ideile, iar dacă le cunoștea, lasă-l să le știe până la capăt. În fond, ei nu se temeau pentru ele, se temeau doar de minciuni și de exagerări și erau gata să și le proclame în fața tuturor dacă lui s-ar fi dat posibilitatea. Ce credea Constantin despre besa? răspunse Milosao, asta se leagă de celelalte concepții ale lui. E greu să înțelegi fără să îi le cunoști. Și început să-i explice lui stresii de a fi apăr. Constantin, precum poate știa domnul căpitan, era un, un nemulțumit în genere, un contestator ca și ei. Se declara împotriva legilor, a instituțiilor, a decretelor, a închisorilor, a poliției și a tribunalelor. El susținea că toate acestea sunt norme obligatorii ce îl apasă pe om din afară. Iată de ce trebuie desființate și înlocuite cu alte norme, dinăuntru, din însăși ființa umană. Și prin asta nu înțelegea ceva pur și simplu spiritual. În legătură doar cu conștiința, nu. Nu era atât de idealist încât să creadă că omenirea poate fi cărmuită doar prin conștiință. Cele imaginate de el aparțineau concretului, rădăcinile lor aparțineau în ultima vreme, pe aici pe acolo, în viața arberilor și trebuiau doar încurajate, pregătite pentru a se transforma într-un sistem. Era vorba despre un sistem în care să nu fie nevoie de legi decretate, de tribunale, de poliție și de închisori. Desigur, și în această orânduire aveau să existe drame, omucideri și samavolnicie, dar omul va osândi și va fi osândit, nu de către lege. El va ucide sau se va răsa ucis, se va auto-întemnița sau va ieși din temniță când va crede de cuvință. Dar cum să-ți poți imagina o asemenea orânduire? Întrebă stresi. Nu e ceva ce trimite tot la conștiință? Nu ați numit-o chiar voi idealism? Ei răspunseră că, într-o asemenea societate, instituțiile aveau să fie înlocuite cu altele, invizibile, intangibile, nu însă fantasmagoreice de carton, ci sumbre și tragice, la fel de apăsătoare ca și primele, dar nu chiar și mai și... Doar că acestea se vor afla în om nu ca o mustrare de conștiință sau ceva asemănător, ci ca o regulă bine precizată, o idee, o convingere, un ordin acceptat și cunoscut de toți, dar îndeplinit de fiecare după cum îi dictează propria conștiință. Era deci ceva din lăuntrul ființei umane, ceva vizibil, cunoscut de toți ca și când pieptul omului ar fi fost transparent și jalea, ura, hotărârea sau ezitările lui, măreția sau nimicnicia lui ar, fi, ar putea fi văzute de toți. Iată care ar fi articulațiile acestei orânduiri. Besa era una dintre ele, poate cea mai importantă. Încă este rară și insuficient precizată, năbădăioasă ca o floare sălbatică ce trebuie cultivată. Iar pentru a-i ușura înțelegerea îi amintirea lui Stresi de o întâmplare petrecută cu ani în urmă, pe când Constantin trăia într-un cătun nu departe de aici, când un om își ucisese oaspetele. Stresii cunoștea cazul. Atunci se folosise expresia la înșelat în credință. Întregul cătun, tânăr și vârstnic, fusese profund afectat și au hotărât împreună ca niciodată să nu se mai întâmple o nenorocire asemănătoare. Ba chiar s-a mers mai departe. Au decis ca oricine va petrece prin satul lor, cunoscut sau necunoscut, să fie luat pe credință, să fie deci protejat ca oaspete, să îi se deschide ușa la orice oră din zi sau din noapte, să fie ospătat și considerat intangibil. În tot ținutul se glumea. Vreți să vă ospătați pe gratiți? Treceți prin satul acela și ciocăniți la care ușe vreți și veți vedea cât vă vor onora, ba chiar vă vor însoți până la ieșirea din sat, ca pe episcop. Oamenii n-au băgat de seamă bat jocura, au făcut chiar și mai mult, i-au cerut prințului și au căpătat dreptul de a-i pedepsi singur pe ucigași, așa încât de acolo nu ieși viu dacă ți-ai ucis musafirul. Un alt sat departe de aici i-a cerut același lucru prințului, dar acesta temându-se de consecințe n-a fost de acord. Iată, asta e Besa și așa vorbea Constantin. El numea Besa unul dintre fenomenele cele mai sublime și credea că atunci când aceasta împreună cu alte legi asemănătoare se va răspândi și va cuprinde toate laturile vieții, atunci legile statului vor cădea de la sine cum cade pielea veche de pe șarpe. Astfel vorbea Constantin în după amiezele acelea de neuitat la hanul nou. Uite, eu îi voi jura că mică, o voi aduce pe Doruntina de la casa bărbatului ei, în orice zi o va cere și orice se va întâmpla, chiar și pe patul de suferință să fiu, chiar beteac, fără o mână sau fără un picior, orb să fiu chiar și n-am să-mi calc jurământul. chiar și, repetă stresii, nu cumva o fi vrut să spună chiar și mort, «Milosao?» «Poate», răspunse vag flăcăul și privia afară. «Cum așa?» întrebă stresi. Era un om deștept, nu credea în fantasme. Am un raport de la episcop în care scrie că el, împreună cu voi, a făcut haz în ziua de Paști de credința în înviere, învierea lui Hristos. Atunci, cum de se poate să fi spus că el însuși se va ridica din moarte?» Ei se priviră unul pe altul, strivindu-și între buze surâsul. Aveți dreptate, domnule capitan, câtă vreme vă referiți la lumea de azi, la cea obișnuită, dar nu trebuie să uitați că el, noi toți avem în vedere, în vorbele și gândurile noastre, o altă lume, altfel construită, pricepeți, o lume bazată pe besa. În această lume totul e altfel. Și totuși voi trăiți în lumea asta, obișnuită, zise Stresi. Da, dar o parte din ființa noastră, partea cea mai bună, poate se află dincolo." Dincolo," murmură Stresi. Era rândul său acum să-și înăbușe un surâs." Dar ei nu băgară de seamă sau se prefăcură anul observa și continuară să-i vorbească despre celelalte concepții ale lui Constantin, despre motivele refacerii structurii vieții din arber, motive legate de uraganele pe care el le întrezărea la orizont, de însăși poziția geografică a arberului, strâns ca în de cele două biserici, a Romei și a Bizanțului, și de cele două lumi, Apusul și Răsăritul. Din încleștearea lor se așteptau cataclisme pustiitoare în fața cărora țara trebuia să-și creeze armele de apărare. Arberul trebuia să-și făurească structuri mai stabile decât legile și instituțiile exterioare, structuri statornice și universale în înșiși oamenii săi, intangibile și invizibile, deci eterne. Într-un cuvânt, arberul trebuia să-și schimbe legile, instituțiile, închisorile, tribunalele și toate celelalte, să le ascundă în sufletul oamenilor atunci când va veni momentul. Altfel va fi șters de pe fața pământului. Așa credea Constantin și mai credea că noile structuri vor începe cu besa. A fost tragică de sigur, insuportabilă înfrângerea lui Constantin, călcarea besei, nu? întrebă Stresi. Da, firește, a fost tragică, mai ales după blestemul de mamă. Doar că n-a fost o înfrângere, domnule Stresi. El și-a ținut făgăduiala, cu o oarecare întârziere, desigur, întârziere pricinuită de un motiv măreț, moartea. Totuși, el și-a ținut făgăduiala. Dar pe tina, nu el a adus-o, zise Stresi. Voi știți asta la fel de bine ca și mine. Pentru dumneavoastră, poate nu el a adus-o. Noi vedem însă altfel lucrurile. Adevărul e unul pentru toți. Pe Untina putea să o aducă oricine în afară de el. Pe Untina, el a adus-o. Atunci vă întreb, credeți în ridicarea omului din mormânt? Asta e ceva marginal, n-are legătură cu esența problemei. Cum să n-aibă? Dacă nu acceptați învierea din morți, cum de-i puteți accepta călătoria împreună cu Doruntina? O, oh, dar n-are nicio legătură, domnule Stresi. E ceva pomenit. Important e faptul că pe Doruntina el a adus-o. Poate că vă gândiți la cele două lumi de nu ne putem înțelege, spuse Stresi, ce nelucire într-una poate fi real în cealaltă, nu? Poate, poate. Între timp, agitația generală de dinaintea marii adunări continua. Asemeni frunzelor uscate în vânt zburau, se învârtejeau în aer, cădeau și se ridicau, iar mulțimea de cuvinte, de presupuneri, de presentimente și de zvonuri, incredibile. Curierii de la centru înținut și din ținut spre centru se încluțișeau pe drum tot mai des. Nimeni nu știa ziua precisă a adunării, se știa doar că se apropia mereu.